Bona tarda, són dos quarts de vuit i esteu escoltant Ràdio Metropol. Els tomàquets madurs de la tomaquera, el galant de nit fent fulla cada cop més densa, la bugambília començant a treure els primers brots, més tard que de costum, això sí, i la flora de nit empenyent cap amunt per oferir l'espectacle dels capvespres de l'any més aromatitzats. Tots hi posen de la seva part per donar la benvinguda al mes de juny i amb la seva complicitat preparar una entrada a l'estiu d'aquelles que recorden fins al següent solstici. Avui és dimecres 2 de juny de 2010 i aquí us parla Albert Segura en el Ràdio Metropol número 26 de la temporada. Hi ha moviments que sembla que afecten a diferents escales. El d'Aïtí i el de Xila van ser nadors que van deixar el món potes l'aire, físicament en aquell racó del planeta, però també afectant la resta del globus en algunes zones a nivell econòmic i en d'altres les més doloroses a nivell sentimental. I tot i això, continuen les rèpliques. Després d'aquesta repassada física i geològica, és moment d'encarar amb una estacada l'actualitat del nostre territori i ho fem començant per Sabadell, on aquest cap de setmana unes 23.870 persones han participat en la consulta sobiranista que s'ha celebrat en solitari a la capital de la nostra comarca, el Vallès Occidental. Tenint en compte que unes 173.000 persones estaven cridades a votar, la xifra suposa un 14% de la població, dada gens despreciable, i dels quals el 92% va optar per la independència de Catalunya. Marc Monras, és director de la campanya. Estem absolutament satisfets del resultat. Ja sé que tots els polítics ho diuen sempre de tot. Nosaltres som una plataforma i també ho diem, però en aquest cas és que estem orgullosos del resultat que hem obtingut a la cinquena ciutat en població de Catalunya. Tot i això, encara queden unes 600 paperetes que caldrà comprovar a través del padró municipal, donat que corresponen a ciutadans d'origen estranger que per diverses causes caldrà demostrar que resideixen a la ciutat. Més coses perquè aquest cap de setmana també va ser un sabadellenc el que va donar la nota. Mentre mitja Europa tenia un ull posat al Festival d'Eurovisió, el cantant Daniel Díger, representant d'Espanya, no podien imaginar-se que aquella nit actuaria dos cops i, per contra, que no guanyaria el concurs. A mitja interpretació, el conegut Jimmy Jam va saltar l'escenari i convertir-se en un membre més de la coreografia dels representants espanyols. La broma li ha costat 1.800 euros de multa, una xifra, però, que sembla que no li espanta, perquè, entre d'altres, ja s'ha colat davant la mirada de tot el món en esdeveniments on el seu objectiu, en la majoria dels casos, és col·locar una barretina al cap dels protagonistes de com ara en el Madrid-Barça, on Luis Figo va ser l'objectiu, el Gran Premi de Fórmula 1 de Montmeló o la final de tenis francesa. Una nova gesta doncs, per aquest veí de la comarca, Jaume Marquet. I, per cert, Diges, amb algo pequeñito, va acabar en la posició número 15 amb un tema que cal reconèixer que no estava pas malament. Una gala d'Eurovisió on va guanyar la cantant alemanya Lena, que en les darreres hores també s'ha vist involucrada en un escàndol perquè, a temps enrere, sembla ser que va gravar un vídeo on sortia nova. Molta Europa, però al segle XXI, sembla haver-se quedat encara a boxes fent un 5.000 amb l'esport. I acabem a casa nostra a Moncada perquè un centenar de veïns del nostre municipi de Cerdanyola del Vallès, Ripollet i Barberà van manifestar-se dissabte fins als terrenys on s'ha d'edificar el futur Hospital Ernest Lluc. Ignacio Barquin és membre de la plataforma. Ara el altre dia a Moncada em he escoltat la consellera dir que no va faltar diners per a l'hospital. Con la que està caigendo a nosaltres no pareix que desgraciadament segurament no va ser tan así. A no ser que hagan com Santafanti, de que després de 25 anys no inaugurar un hospital. ...pero que s’ha construït construido con iniciativa privada, con capital privado. Berquín va carregar durament contra la classe política local i de la Generalitat... ...perquè assegura que s'està retardant el projecte... ...i tem que es pugui arribar a una demora de 20 anys... ...com és el cas de l'Hospital de Sant Joan d'Espí. Una mostra més que la gent cada cop suporta menys les accions polítiques... ...perquè asseguren que no tenen en compte la veu del poble. Out there, there's a world outside of Yonkers... ...way out beyond this Hicktown Barnaby... Tulovers, Robin Hood, uh, uh, perdona si te llamo Amor, Hola. Bària, Prince of Persia, en fi, aquestes són algunes de les perles que ens podem trobar cinema al cinema de la ciutat. Aquesta setmana, Sergi Calli, molt bona tarda. Molt bona tarda. Uh, podríem parlar d'un drama? De la situació que estem vivint, la gent que volem al cinema i no sabem què anar a veure perquè no podem anar a veure reputable? Tulovers està bé. Tulovers està bé? Tulovers està bé. Està bé. No, és, no és una pel·li romàntica. Tu. Sí, és una pel·li romàntica, però no és una comèdia. Uh -huh. Veig aquí la, la sinopsi, diu comença a Brooklyn on Leonard un jove amb problemes emocionals torna a casa seva, a la casa de la infància per posar-se bueno, per, per, per reponer-se entre reponer la seva última dècada de no sé. sí, tingut... la decaïda prodigiosa ha tingut una mala dècada i què, què tal està, bé o no? És una pel·li tristona o sigui, és, és molt apagada, és, és un drama així sí, molt Uh -huh. a veure el que seria una pel·li romàntica és al revés el que seria el plan B de la, ja. la pallassa aquella de la Jennifer López uh, sí, d'actuar, sisplau bueno, jo, jo vinc a parlar d'una pel·li que realment renovarà la cartellera i li fotrà com el seu propi nom indica una cosa al cul perquè diu Kikas Kikas, Kikas". Kikas". Veure, què, de què tracta, que també era això I, aquí, perquè, perquè, perquè tothom no sap anglès no, no sap valorar l'esforç d'aquesta aquest, gran frase li han dit eh, listos a patear o listos para algo así, así qui cas, que tothom qui jugui a, a la Playstation sabrà que quan hi han coses que és kick i sap, tothom sap dir que, que vol dir patada però en fi, ho han hagut de traduir com sempre fan en el cinema d'aquest país oh, perquè no podien ficar a la traducció literal no? No, no. no ho sé jo, eh? pitjors coses s'han vist a la cartellera bueno, en fi, eh, aquesta pel·li què és? és una adaptació d'un còmic però en aquest cas és un, no una novel·la gràfica, eh? és un còmic Uh -huh. però la font és uh, de luxe, és uh, adaptat el, el, nom, el, mateix, el còmic del mateix nom qui cas, escrit per uh, Marc Millard i dibuixat per John Romita Jr. Uh -huh. Marc Millard és, és el guionista de luxe ara els còmics nord-americans, perquè bàsicament s'ha dedicat a agafar tots els superherois i fer-los o sigui, renovar-los, començar de zero i convertir-los en personatges super, super reals amb, amb tope d'efectes n'hi ha un que resulta que és un pervertí i l'altre que que té amb la beguda, no sé què. Estic parlant dels personatges clàssics, eh? Uh -huh. Eric A, tots els vengadors, els he fotut una pallista tots, que flipes. El superheroi que passa amb les seves mans, superheroi que, que es renova. Adéu-n'hi-do. I sí, a guanyar venta i coses. No haurà estat culpa seva també Iron Man? Iron Man? Què vol dir culpa seva? Bueno, culpa seva, em refereixo a... La... És que l'he vist aquesta setmana, he trigat tres dies en veure-la, però l'he vista. Sí? I m'ha agradat molt. Ah, bueno... La U, eh? Estic parlant de la U. Bueno, de fet... A, a... Seria que va fer de los Vengadores, que sortien, en 4 o 5 capítols, sortia Iron Man. Mm -hmm. I clar, eh, aquest ho tenia molt fàcil, perquè tenia tot el rollo aquell del Playboy i tal, estava molt bé, també rebia el seu, eh? està bé, està bé. Mm -hmm. però, però després, quan ell es posa a fer personatges propis, doncs encara és bastant eh, més polèmic. I, o sigui, primer va ser The Wanted, que després es va adaptar al cinema, que no tenia res a veure la pel·lícula, molt, molt còmic, no tenia res a veure, més enllà del, del primer minut. I allà eh, estava molt bé, perquè la pel·lícula parlava sobre els, els dolents, dels còmics durant els últims 50 anys i feia tota una bueno, tot un, una reflexió visual sobre el, el propi llenguatge del còmic. Estava molt bé, estava molt molt divertida molt violenta, molt divertida, molt exagerada i després va, va, va anar un pas més enllà amb aquesta Kiká mm -hmm. i de què va Kiká? I de què va Kiká, Sergi? Es va d'un noi que decideix ser un superheroi i diu, eh, molt a un superheroe i es posa un trage verd supercutre eh? s'en uns dos pals d'aquells de la policia no sé com es diu, aquelles armes és pues igual, unes porres d'aquests sí. sí, i se'n va al carrer i li foten una pallissa de por a més l'apropellen i ja li deixen fet caldo ¿vale? i després se n'adona que això de ser superheroi no és tan guai mm -hmm. però, però el vídeo aquest algú l'ha gravat i el pengen a Youtube i a partir d'aquí el tio es converteix en una mena de, de, de fenomen ¿vale? tothom vol ser cas, tothom es posa super, eh, malles de superheroi, surt a fer el d'allò i després apareixen en escena un pare i una filla, el pare és el Nicolás que està tarat i, i, la, i que enrena la filla per ser com una assassina. Uh -huh. I la filla, que, de, que es dediquen tots dos a assassinar eh, traficants de drogues i coses així. déu nhi no? Una cosa molt exemplar. <ríe> una, molt es que està ag... molt bé. Funciona com una, una pel·lícula adolescent, o sigui, és el típic eh, que a l'escola no li fan cas, que no sé què i tal, i després deriva cap a una comèdia super... bueno, una comèdia negra superviolenta, violenta, sigui, molt violenta, superamoral, és una pel·lícula, és boníssima, és brutal. Va, l'intentarem veure. Dic, té, molt, té molts defectes, eh, a nivell de, de, de narrativa, té molts altibaxos, mm -hmm. i... però és tan, o sigui, visualment, és tan atrevida i, i té tan poca vergonya a l'hora de mostrar la violència que, que d'anar a, a veure. I tenies una altra proposta, no? I una altra, potser més convencional, com ha fet molt més convencional. I que l'hauràs de repassar molt ràpidament, Sergi Calle. Eh, és un remei que es diu The Crazy, un remei mm -hmm. de una d'en Romero. Ah, ja està? si vols seguir si <ríe> jugant m'agrada la teva rapidesa és, és una peli molt, molt, molt ben narrada però molt senzilla, o sigui, hi ha un virus que ataca un poble i tots es converteixen en una, en una mena de bèstia agressiva tots els veïns, mm -hmm. com, com ben dit dies després però en plans eh, rural, ¿vale? mm -hmm. i seguim una, una dona, bueno, una parella el poli, la, el poli del seri del poble i la seva dona que intenten sobreviure, bàsicament aquesta és la trama Uh -huh. Està bastant bé la pel·li o sigui, Sèrie B però àgil i atractiva bueno, Jo em quedo amb l'altre eh, però... no, no, Aquí cassa de veure perquè o sigui, és la pel·lícula original d'aquest any Perfecte, doncs, doncs intentarem veure Tant i tant Molt bé, Sergi, ens veiem dimecres que ve Ben dimecres i espero que hagis fet el veu Bueno, va, intentaré aquesta, uh, intento... Mira, no t'ho prometo però quasi que intentaré veure-la aquesta setmana En 3 dies o 4 o quants necessitaràs? Uh, bueno, si aïll no m'ha necessitat 3 En aquesta 5, suposo Ben fet Molt ja bé Vinga, Sergi, que vagi bé. Sí, la que ve. Adeu. Adeu. I ara deixem qui cas i les propostes cinematogràfiques en Sergi Calle per quedar-nos a casa nostra i saber exactament què podem fer de cara al cada setmana, sobretot si fa bon temps, que això ens ho explicarà d'aquí a una estoneta en Xavier Segura, però per saber què podem fer tenim sempre la nostra agenda personal que es diu Laia Llobet i que ens intentarà portar una mica de llum de què podem fer aquest 17 i aquest diumenge. Laia Llobet, molt bona tarda. Hola, bona tarda. Tenim tres propostes que estan bastant repartides pel, pel territori i una que podríem dir que és la més important però que Uh, tothom la sabrà, o sigui que ens dedicarem poc. Centrem-nos en la que tenim més a prop de, de casa, si et sembla, que si no vaig errat, és a Sant Llorens del Munt? A la Sant Llorens del Munt tenim... Aviam, tenim tot, durant tota aquesta setmana el Festival de Teatre de Titella i el que es farà és... Bueno, és un festival que està basat per tot el destinat a tots els públics i es diferents espectacles, això, amb aquesta, amb aquesta peça, amb la Titella... En, ja siguin espais oberts, al carrer, uh -huh. com, com en teatres. És a dir, que durant tot el cap de setmana podem anar a veure el, les titelles, ja sigui pels nens petits com per titelles, així, encarats a les persones més grans. Uh -huh. uh, si anem a Santa Coloma de Farnés. Santa Coloma de Farners. A mi que m'encanta. Cap no? a la selva, sí. <laughs> durant tot el cap de setmana hi ha la fira del Pà Tomàs. És que la Laia no pot fer una previsió d'agenda sense que hi hagi algú de jala al mig, eh? És que ja ho veig i penso, escolta. Això interessa. Ah, això interessa, clar que sí, home, sí, sí. Tomàquet, tu digues que sí. És més català. Sí, sí, tu digues que sí, que ens fotrem ben forts per anar l'operació en biquini i ja a prendre pel sac, eh? És igual, l'operació en biquini. <ríe> <ríe> què, què, què, què tenim, la uh, pa Però exactament què es fa en aquesta, en aquesta fira? El bueno, que trobarem allà serà una gran varietat de pa tomàquet, lògicament, i maneres de com fer el pa i també de com vestir-lo. Uh -huh. És a dir que hi posem a sobre, no? des d'embotits a condiments diversos, ja sigui formatge o arangada, per de alguna manera. Uh -huh. A més a més, durant la, durant aquesta fira es dedicarà a un espai, un dels espais més importants serà l'oli. Uh -huh. Ah, molt bé. Que a més a més, un bon oli ajuda molt, també. Sí, sí, a més, hi ha molts tipus diferents que a casa el desconeixem, perquè sempre utilitzem el de cuina i el de l'amanida, que és el, el d'oli d'oliva habitual, però n'hi ha bastants tipus i és bastant interessant de conèixer els. A vegades ens agradaríem més o potser no, però bé, saber què són. Molt bé. I el que trobarem així com a peculiaritat és el gelat de pa amb tomàquet. Gelat de pa amb tomàquet, atenció. Els tomàquet, ara que ve l'estiu sí. ja tenim gelat. A més a més, tot el comerç sortirà al carrer una mica i oferiran els seus productes perquè els puguem conèixer. A més, durant la fira tota aquesta setmana hi haurà far-ho de vila més petits, hi haurà una cantada de maneres, podem trobar-hi bastantes, bastantes coses. Molt bé. Deixem de banda, ja està Santa Coloma de París. Santa Coloma. Eh, anem ara al Bruc, a l'Onoia. Uh -huh. El Bruc és conegut precisament no?, per la festa del timbaler del Bruc. Que hi haurà aquest diumenge. I el que farà, el que podem trobar, seran les representacions teatrals del carrer, de com van anar aquests successos i trobarem també un mercat ambientat uh, en, aquests, en el segle XIX, trobarem demostració d'oficis antics, tragocaires seran allà al carrer, campaments napoleònics hi haurà de tot. també trobarem això durant tot el diumenge dia 6. Uh -huh. I ja per últim, recordar, jo crec que és això el que, hem, que tothom ho deu conèixer, però jo ho recordo. Sí. Uh, del 2 al que hi ha, el diumenge dia 6 hi ha la Patum de Berga. Tota setmana tenim la Patum a Berga, sí senyora? I res, Sempre sortirem els personatges més tradicionals a ballar a la plaça i, i, i si els volem la veure... Jo, jo, personalment, una recomanació. No ho feu. <ríe> Perquè és per, per parar boig, allò. Per parar boig. Per parar boig. Ara aquest any ho fa TV3 amb una unitat mòbil i ho faran en directe. Em sembla que és dijous. Em sembla que és de que ho fan, dijous. Sí. I, bueno, no sé. Com a mínim per conèixer-ho has de veure però em sembla a mi mica... que per anar s'ha convertit un una d'aquestes macrofestes que, escolta, ni el merder que tenen a Cornellà i a l'hospital han muntat enfamades, no ho no igual, això, eh? No, a més a més, carregar-te de paciència, crec, eh? i preparar-te per cops i trepitjada. Sí, sí. Eh? I Realment sembla moltíssim, però, bueno, mira, jo, jo comento que, que sempre és una, és una festa és molt maca de veure per tant, si vol aportar, també pot. Doncs molt bé, Laia, ens veiem dimecres que ve. I per cert, Laia, moltes felicitats, que per cert ens han, ens han comunicat que t'han donat una beca per anar-te a Itàlia l'any que ve. Sí, sí, sí, exacte. Moltes felicitats. On, en quin municipi t'anaves? A Maserata. Maserata. Sí. Molt bé, doncs escolta'm, ja tenim tota la temporada per acabar fins Sant Joan, però, però en fi, felicitar-te des d'aquí. Moltes gràcies. Apa, Lilaia, que vagi bé. Apa, bé, I ara sí, toca veure si totes aquestes propostes que ens ha proposat la Laia Llobet es poden fer realitat. Xavier Segura, molt bona tarda. Bona tarda, Albert. Primer de tot, una setmana amb aquesta mena de núvols entrenyinats que tot i això no han deixat passar l'oportunitat de gaudir d'aquesta calor. Eh? Sí, sí, són núvols que en general no agraden a ningú perquè ni aporta pluja ni et deixa veure el sol bé. O sigui que fan una mica la guitza, la veritat. I, i bé, això sí, el que hi ha hagut és molta aixafogor, molta calor aquests dies hi ha hagut això, doncs que les temperatures són altes i amb aquests núvols d'humitat perquè tenim, bueno, expliquem-ho bé uh, hi ha un anticicló tenim, estem en, en influència d'un anticicló però tenim uns corrents de, una mica de nord llavors es retenen els, els núvols al el Pirineu i aquí arriben núvols però en forma de núvols prims i, i alts què passen doncs que donen a, a aquesta visibilitat dolenta, aquest ressol i... Que, que et fan amb els ulls així mitjan congits a sobre a, a aquest increment que és la xafogó que amb 25-26 graus que estem tenint aquests dies doncs amb la humitat que hi ha la sensació de xafogó pot ser fins i tot de 30 graus o sigui que, que estem passant una setmana ja una mica de juliol eh? uh -huh, sí, sí. i fem una mica la previsió del cap de setmana perquè eh, és el primer cap de setmana de juny i d'alguna manera també la gent suposo que cada cop va tenir més ganes d'anar a posar el primer peu a la sorra de la platja mm. així que caldrà també veure si a part de les propostes que ens han fet fa un moment també serà possible anar a la costa Home, sí que sí, s'hi sí, sí, pot anar eh? si pot anar perfectament l'únic això que la situació es mantindrà demà, divendres sembla, i sembla que a partir del cap de setmana pot millorar, pot millorar i temperatures amunt eh? o sigui, faria tot i que hi hagin alguns núvols dispersos pel cel doncs el que sí que podem dir és doncs, que eh, la temperatura pujarà més i sembla que aquests núvols aniran cada cop a menys i, i podrem gaudir més del sol i de la calor, no com ara que, bueno, el bo és que agafa entre setmana això és el que mm. diu molta gent que mira, sí, sí. mentre ens ho faci el cap de setmana però vaja, de moment la previsió és aquesta que sembla que aquests núvols aniran a menys i les temperatures pujaran més o sigui que eh, sembla que la cosa es va arreglant l'únic que més endavant l'anticiclò s'emba una mica al nord, ens torna a enviar aquests fluxos de nord tornarà a baixar és la... tot i que estiguem al juny i és primavera i... i no sabem molt bé encara com... com es morà l'anticiclo la setmana que ve però vaja, de moment la tendència és aquesta, que els núvols vagin desapareixent i que cada cop hi hagi més estones de sol Llavors què? Em recomanes que m'agafi banyador o no? Home, sí, sí. si has d'anar a la platja agafat banyador perquè eh, ni que sigui prendre el sol jo crec que hi haurà moments eh, per prendre el sol durant el cap de setmana, o sigui acabes d'algun lloc Albert o no? No sabem, encara estem plantejant, però el dissabte segurament tenim un, un dinar, però hi ha una piscina pel mig, així que ens interessa també saber si el dissabte, si el dissabte farà bon temps, perquè segurament ens tocarà anar a piscina. O sigui que... Doncs sí, sí. Igual que quan, quan no saps si plaurà, dius, bueno, em porto el pareu per si de cas, en aquest és em porto el banyador per si de cas. Sí, exacte, et dic el mateix, em eh? porto el banyador per si de cas. Perquè jo si, si fos tu l'emportava. Eh? L'emportava oh, perquè a més les piscines els hi toca el sol i, i es calenten molt més ràpid que no pas al mar. que ara és el, el moment de l'estiu que bueno, estiu, estiu entre cometes, ja sí. que, que està més fred. Recordem oh, sí. que quan el mar està més càlid és al setembre. El setembre, sí, sí no? O sigui, recordo intentar banyar-me per Sant Joan i sortir ràpid de l'aigua. Sí, sí, no, oh, per sí. molta calor que faci sortiràs en fred, eh, de l'aigua del mar. Uh -huh. I compta perquè tenim un bancs de meduses a, a tota la costa. Tenim bastants banc, bancs de medusa, hem d'anar en, en compte amb això perquè no, no ens ho realment aquesta època de l'any, que arribéssim tant d'hora. És una situació totalment normal, eh? no excepcional. Sí. Però, però bé, bueno, suposo que en aquests dies doncs, l'aigua s'ha calentat més ràpid a Randa Costa i tenim bancs de meduses a tota la línia costanera. Depèn de la zona, però, però vaja, aquests, aquestes són les últimes dades que tenim. Mm -hmm. no, no les assassines, eh? No, no, sí, ja havíem vist que eren unes meduses que no picaven. Mm. O sí sigui que són bastant tranquiletes aquestes per la zona de Salou, sobretot, que havien aparegut. Sí, són tranquil·letes, però vaja, que... Les medusas més qui menys piquen, eh? les medusas assassines que diuen que ara poden apropar-se al Mediterrani i tot, de moment estan centrades al Cantàbric i hi han molt poca quantitat, simplement és un avís i que s'ha de tenir en compte això, sé. Bueno, sabem, a mirar l'aigua abans de ficar-si. Sí. Molt bé, xavi segura, ens veiem dimecres que ve? Vinga, fins dimecres, Albert. Vinga, deu I fins aquí el Ràdio Metropol d'aquesta setmana, la primera del mes de juny, que suposa moltes coses. La proximitat del bon temps de debò, el que es quedarà de manera permanent, les vacances encara allunyanes pels treballadors i molt properes pels estudiants, els exàmens tan temuts i farragosos que fan que la creativitat més excel·lent aparegui en moments de massa concentració i captiveri a les biblioteques i habitacions. Però, sobretot, la màniga curta i que cop més lleugerés a l'hora de caminar, l'olor de broncejador, el tacte de les tovalloles i la sorra, i que cop més a prop l'olor de sal marina que aporta la brisa. Un estiu que aquest cap de setmana ja s'ha colat a casa nostra amb el darrer anunci d'Estrella Damm, amb un tema tan enganxifós com el de Billy the Vision and the Dancers de l'any passat. Aquest cop són The Triangles amb Applejack, i per cert, avui el programa que ens segueix tu sentiràs fa festa, així que quedeu tots avisats. Que tingueu una molt bona nit. Institut Cartogràfic i